Un dia caminant per Picadil i Circus vaig escoltar una mare que li deia al seu fill Impossible is nothing Una nit d'estiu, en un bar de Fuent Carral vaig escoltar una senyora que li deia al seu marit Querer es poder Passejant per Can Prudon, vaig escoltar com un home li deia a un altre Tot és possible Impossible mm. is nothing Querer es poder Tot és possible Jo vull tenir 20 anys tota la vida Si el davant de centre titular de l'Espanyol ...i fer un menatge a trobar amb les germanes Venus i Serena Williams. Algú s'atrevirà a dir-me a la cara que aquestes tres coses són possibles? Algú opina que aquests tres desitjos es poden fer realitat? A Baltimore es va celebrar el passat mes de novembre... ...l'elecció del nou geni de la llàntia. Ell és l'únic que pot fer realitat els nostres desitjos, si li dóna la gana. Després de cinc dies de dures deliberacions... ...hi va haver fumat blanca. El geni canadenc Paul Richmond va ser l'escollit per ocupar el càrrec els propers quatre anys... Les seves primeres declaracions em van omplir d'esperança. Ja tenim Jenny. geni. Jenny Paul Richmond. Puc prometre i prometo que actuarem generositat durant aquesta legislatura. No es catimaré esforços per fer realitat els vostres desitjos. Fregueu ben fort les vostres llànties i vindré per donar-vos tot el que em demaneu. Em vaig passar dos mesos fregant llànties esperant que en Paul Richmond es dignés a sortir i em concedís un parell o tres de desitjos però ni cas Desencís global que breig massiu pel pobre rendiment del geni de la llàntia concedeix desitjos en compte a i el ritme de concessió és el més baix dels darrers 370 anys per si fos poc comencen a circular rumors sobre les activitats fraudulentes d'en Paul Richman s'especula que ha acceptat soborns per fer realitat alguns desitjos. Diuen que Fernando Alonso l'ha untat per obtenir el segon campionat del món i que Luis Aragonès li donarà una gorrada de milions de dòlars a canvi del Mundial de Futbol. Gravíssim. Extra, extra, el geni de la llàntia visita Barcelona. Extra, extra. Collons, dóna'm un diari, maco. Paul Richmond, el geni de la llàntia, serà de promoció a Barcelona aquest cap de setmana. La caiguda empicat de la seva popularitat i els rumors que el senyalen com a membre destacat d'una presumpta trama de soborns l'han portat a la ciutat com tal per intentar remuntar el vol amb la campanya et concedeix un desig, cada ciutat de Barcelona podrà canviar el cupó que avui s'entrega en aquest mateix diari per un desig. Només cal presentar-lo a qualsevol dels punts de concessió de desitjos que s'habilitaran a la ciutat. Déu del matí al mercat del Ninot, una del migdia al carrer Furt de les Glòries, 5 de la tarda al centre comercial Eran City... Espero el meu torn al mercat del ninot. Tinc el número 4628 i encara van pel 27. Però la cua avança. Queden poques persones davant meu. Oh, ja veig en Paul Richmond. El geni de la llàntia. És a l'interior d'una parada de fruites i verdures. El següent, vull tenir les tetes com la d'Oli Parton. Els seus desitjos són ordres. El següent. Vull agradar a totes les dones del món. Els seus desitjos són ordres. El següent. Hola, bon dia. Uh, vull fer un menaig trobar amb les germanes Venus i Serena Williams. Són dues tenistes, no sé si les coneix. Els seus desitjos són ordres. Mm -hmm. El que va venir després, m'ho reservo per explicar-ho a un selecte grup d'amics. Però ai, si l'habitació 282 de l'hotel Calderón parlés. em diria de molt grosses. La Marlène va demanar poder ser invisible. Ara fa dies que no la veig. On ets, Marlène? On t'has potut, reinar? La meva mare va demanar poder volar. Mare, baixi que encara prendrà mal. Carai, crida l'atenció. Que a l'hora de la veritat ningú demanés que volia la pau al món. Curiós. Però encara és més curiós veure que ara ja... 5.727 presidents del govern 8.240 de la Generalitat i 4.200 reis d'Espanya El Barça té una plantilla de 12.830 jugadors i uns 11.500 homes són clavats a Ronaldinho Gaucho Els organitzadors d'aquesta campanya no van pensar en tot i jo una vegada més m'he de tornar a menjar les meves paraules Sí, amics, impossible is nothing T'imagines l'habitació de 122 de l'hotel Calderón amb la Serena i la Venus Williams fent un homenatge amb eh, el present David Balaguer No, la veritat és que no Desenganyem-nos, David tu t'ho És que jo ho he viscut ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Teatre del Bo De seguida